І що ще ганебного ці обличчя можуть розповісти про нього своїм рідним і друзям за вечірнім чаєм? А ще в ньому залишається останній маленький острівець довіри – таке невикорінюване людське глупство. Зараз він піде до пана баби, як завжди, коли вечорами немає чого робити з виглядом незворушним, Наче нічого особливого і не сталося, він вип'є свою каву, пан баба, мабуть, підіграє йому і нічого не питатиме, побазікає про політичну ситуацію у світі і побреде додому, а завтра усе менеться. Як не дивно, в такому настрої Бранко, мабуть, зважився б запросити Анету, наприклад, у кіно, але би показати їй, зубодробильну психологічну драму, після якої шкіра кілька годин росте м'ясом угору. Ну, може, не таку геть страшну, але хоча б фільм з невротиком Айронсом. Ще можна подивитися «Під'їзд», «Джоу Ю», диск, з яким він вчора випадково розбив, кіно тонке й болюче, як поріз на долоні – кохання, вічна дорога, призначення як приречення, поезія як спосіб руйнувати. Але цього всього однаково немає в кінотеатрах. Треба сказати, що Бранко страх як не любить бачити в кіно подружні пари, а надто ідилічні, яких багато в американських мелодрамах. Люди в таких союзах здаються йому дерев'янами – як пішаки, що рухаються лише прямо і напролом. Шлюбні стосунки виглядають Бранкові примітивним, уречевленим існуванням, і він гнівається. А насправді його гнів на кіношних чоловіків і дружин, відчай наївної заздрості, він приміряє ролі пошлюблених з екрану на живих людей і казить це від неспроможності зазирнути за ширму, який би він був, той шлюб. Все це він міг би розповісти Анеті на вушко в одному з останніх рядів кінозалу, але вона, скоріше за все, захоче їсти попкорм, якого він вже не зможе присмачити жодними оповідками». Та й не витримає він тих цукрових голівудських мелодрам, на які заведено водити дівчат, і після показу котрих, як зауважує статистика, завжди різко зростає кількість розривів між реальними партнерами отак. Тому нічого не буде. У чахлому садочку позаду цукерні Анета годиться у гамаку разом із своїм нареченим хлопець, у пристойному літньому костюмі, але з давно немитим довгим і масним волоссям, брудними нігтями і в малинових шкарпетках, що зрадницьки виглядають з під світлих штанів, обнімає Анету за плечі і пробує дотягнутись кінчиками пальців до її цицьки. Мій наречений студент з гордістю неодноразово повторювала Анетта перед бранком. Бранко йде повільно, тому встигає здалеку зауважити парочку, скрадливо пробирається під парканом і притискається і вухом до кованої решітки. Молоді люди, пирхаючи через кожну хвилину, читають сьогоднішню жовту газетку, чого й слід було сподіватися. «Ти хотіла б з ним переспати?» – грайливо запитує Анетту, наречений, бажаючи, набудь, Продемонструвати кохання і свою просвічену гнучкість у питаннях сексуальної моралі. Що ти відмогоється дівчина? Він же такий правильний, як шкільний учитель. Я не уявляю, щоб він міг робити зі мною в ліжку таке, як ти, лукаво докидає вона цукерочку Лестощів і веде далі. Бачив би ти, який він вчора сюди приходив. Костюм і біла краватка, хоч тобі зараз на обід до президента. Що ти, це просто смішно? Цікаво, скільки він заплатив газеті за цю статтю? Вони ж зробили йому такий класний піар, на який би він сам ніколи не спромігся. Я не можу тебе уявити з ним у ліжку, але хотів би, глибокодумно докидає Анетин наречений і видає через ніс манірне декаданське зітхання. Якщо вдарити щосили кулаком до кам'яної тумби, на якій кріпиться огорожа, обдереться шкіра на кісточках пальців, щось хрустне, потече кров, і п'ять її краплинок впадуть у пил на тротуарі, пальці спухнуть і посинюють, а ціла кисть,